Biografie, memorie. Biografia di una capodoba. Inelul Nibelungilor de Richard Wagner, scenariu radiofonic de Radu Gheciu. Aici nu suntem la orice teatru de operă. Palatul festivalurilor din Bayreuth este un templu în care arta se oficiază după pilda vechilor greci. Aceasta a fost voința mea, opera mea. Acesta este gândul împlinit al întregii mele vieți. Tăcerea și opera magistre. Vezi, dumneata Carl, astăzi mă respectă mulți Toți, toți cei pe care îi ghicim în umbră Covorul acesta de oameni care se întinde din fața luii noastre Și până în capătul celorlaltea sălii lângă fosa orchestrei Toți mă respectă au plătit cu bani grei, cu mii de mărci, drumul și biletul de intrare la un spectacol din care, de altfel, cei mai mulți nu înțeleg nimic. Doar pentru a se putea lăuda între ei puhavi burghezi. Am fost la Bayreuth, am ascultat inerul imelungilor, l-am văzut pe Wagner, dar Carl crezi că unul Măcar unul, bănuiește nu înțelesul operei mele? Unul măcar știe ce-a fost viața mea din clipa în care s-a născut ideea acestui teatru, acum exact 40 de ani, până astăzi, 16 august 1876, când țelul meu s-a plinit, Nu, no, Carl! Nu pentru ei am gândit, am construit ce-am scris, ci pentru un alt fel de public, pentru viitor, dacă nu-l pot avea acum. despre artă și revoluție! Nu avem timp pentru artă! revoluția! Nu aveți timp pentru artă! Cine îndrăznește să îndepărteze arta din sublima noastră revoluție? Cine poate gândi astfel în Marețul An 1849? Oare ce înțeles dăm noi cuvântului revoluție? Nu ați priceput că dacă vrem să izbândim, trebuie să nimicim din temelie vechea rânduire și, odată cu ea, arta celor îmbuibați! Și ce este arta fraților? În așa zisă noastră societate civilizată, decât o distracție pentru cei care au timp să se plictisească. Celul ei este supus banului. Amintiți-vă, prieteni, ce era teatrul în vremea vechilor greci? O altă școală morală a vieții, făurită prin mijloacele reunite a literaturii, muzicii, arhitecturii, dansului și artei actorului. Iar astăzi, astăzi arta și-a pierdut rostul. Acelea de-a fi o expresie a conștiinței publice! Arta dramatică s-a fărămițat în părțile sale componente, retorica, sculptura, pictura, muzica și celelalte. De aceea, prieteni, unul dintre țelurile revoluției noastre este de a face să renască arta în minunata ei unitate pentru ca ea să poată ajuta omul, proletariatul, să-și recapete demnitatea. Arta, arta și îndeosebi teatrul, instituția artistică cea mai completă și cea mai eficace Trebuie să fie luată de îndată din mâinile asupritorilor. Revoluția va da omului puterea. Arta îi va da frumusețea. Ce ați vorbit atunci Așa le-am vorbit Aceste idei ale mele Mi-au adus și cinstea unei condamnări La moarte În lipsă, bineînțeles Din fericire aflasem din timp și În vreme ce întreaga poliție saxonă Avea semnalamentele mele Iar ordinul să fie arestat Periculosul agitator revoluționar Richard Wagner trecea din post în post Eu mă aflam de mult În siguranță, în elveția Acolo... Am așternut pe hârtie Mesajele prin care am transmis nemuririi Crezul meu revoluționar de atunci Da, arta și revoluție mm. Și opera de arta viitorului Viitorului, exact Magistre, mă întreb însă ceva Ce anume? Mă întreb dacă generațiile viitoare Vor recunoaște adevăratul Wagner În ceea ce ați numit Crezul revoluționar de atunci ah. Sau mai degrabă în creația lui muzicală, în de pildă inerul nivelungilor, care inaugurează în aceste seri, spre eterna voastră glorie, teatrul festivalurilor din Paris. Da, nu da, știu. Sunt unii care spun că acum eu aș fi altul decât revoluționarul sfărâmător de icoane din anii mei, tineri. Că mi-aș fi trădat idealurile. Află însă, Carl... Destinul omului nu înseamnă prea mult Eu m-am supus în totul operei mele Și știi cât am trudit, cât am suferit ca ea, opera mea, să izbândească așa cum vezi acum în acest teatru da. Adeseori, gândindu-mă la dumneavoastră, mi-am amintit de haine care a spus cândva, nu știu în ce împrejurare Trebuie să fie nefericit căci este un geniu Da, eu sunt un geniu Și nu mă sfiesc să arunc dușmanilor mei cuvântul acesta drept în obraz hmm, Cât despre suferință, să nu mai vorbim fără tăria de a fi suferit, nu aș fi cunoscut sbânda, de aceea, aș vrea ca mai târziu, când nu voi mai fi, oamenii să se plece mai degrabă asupra înțelesului operei decât asupra vieții mele, Căci și în operă am fost pe deplin consecvent. Între gândul din tâi de acum 30 de ani când am schițat moartea lui și Până astăzi când vezi triunful meu nu e în opera mea nicio ruptură, nicio renegare Doar creștere asemenea unui arbore și împlinirea aceleiași idei Ascultă muzica, vei înțelege Carl, îți voi spune totul a cineva? Vă așteaptă domnul capelmaestru Wagner. A, da. Da, eu i-am spus să vină. Da, în sfârșit, spune-i să intre. Da, Respectele mele, excelență. Bună dimineața, domnule Wagner. Ia, loc te rog. Mulțumesc. Te-am invitat ca să discutăm puțin despre proiectul. Libretul acela pe care mi l-ai trimis. Vă referiți probabil la poemul, nu? Fie și poem, dacă vrei dumneată. În fond, orice libret de operă e un poem, nu-i așa? Nu tocmai excelență. Îndrăznesc să cred că misiunea mea este să redau operii adevărata ei măreție într-o unire cu dreptul egale a muzicii și a poeziei. Așa cum va fi fost cândva tragedia greacă. Da. E dragul meu Wagner, nu ești cumva puțin prea cum să spun, ambițios. <clears throat> În primul rând, noi nu știm prea bine cum suna, de fapt, un spectacol de tragedie antică. Informațiile noastre sunt învad și reconstituind din imaginație o artă care nu mai corespunde gustului de astăzi. Știi bine, simpatia pe care ți-o purtăm aici la Dresda, dar olandezul zburător a fost o cădere. Cu toate acestea, am făcut sacrificii importante pentru a monta o altă opera dumitale și poate că o vom mai juca, deși acest tanhoiser. nu prea place. Domnule Conte, nu sunt surprins că unui anumit public nu-i place arta mea. De altfel nici nu mă interesează. Dragă Wagner, eu îți cunosc ideile roșii. E și asta un păcat al tinereților și admit chiar să disprețuiești un anumit public, cum numești dumneata, elita societății noastre. Dar trebuie să recunoști că împotriva dumii tale se pronunță și colegii, muzicienii de de cea mai înaltă stimă, ca domnul Robert Schumann, care, iartă-mă că trebuie să-ți amintesc, a scris despre Tannhäuser... Este o muzică de amator, seacă și neplăcută. Domnule, contem definitiv pentru ce m-ați chemat. Ca să-mi demonstrați că citiți cronicile muzicale, cel puțin pe cele referitoare la salariatul dumneavoastră, Richard Wagner? Câtuși de puțin. <hăh>. Te-am chemat ca să spun că te prețuiesc. Dar nu te înțeleg totdeauna. Domnule Wagner, nu poți merge împotriva publicului, oricât de mare ți-ar fi talentul oricât ai crede în misiunea de reformator al operei. Privește în jurul dumitale. succesul lui Meyerbeer, al lui Donizetti, Rossini, sau să zicem Bellini, nu-ți spune nimic? E hai, hai să discutăm ca între oameni de teatru. La operă publicul vrea două lucruri, melodie și melodramă. Vrea să fie emoționat ușor, repede și puternic. Vreau o poveste frumoasă, înduioșetoare, îmbrăcată în muzică dulce Dar și eu ca... vă spun pentru ultima oară că acest public nu mă interesează. Cunosc multe feluri de a-ți câștiga existența, am fost cândva și copii de note. Dar atunci când creez, o fac după legile lăuntrice ale artei mele și nu după cum bate moda zilei. V-am înaintat un poem, Moartea lui Zicrid mi-ați arăta un minim semn de bunăvoință dacă nu ați compara în niciun fel poemul meu punct de plecare al unei drame muzicale cu producțiile domnilor Maier, Berdonițete și a altor Rossini. Eu nu vreau să îndoioșez acest public, ci să compun o măreață parabolă artistică care va fi o lovitură în plin pentru mărșava societatea banului. Al cărui supus servitor sunt eu, Intendentul General al Teatrului Regal din Gresda. Bun... Trecem și peste asta Domnule Conte, sunteți un versificator talentat Și dacă privirile dumneavoastră S-ar îndrepta mai des Spre rădăcinile istoriei și culturii noastre naționale Ați putea descoperi, așa cum am făcut eu O luitoare legende pline de înțeles pentru oamenii de astăzi Poporul a avut întotdeauna o uimitoare putere De a se înțelege pe sine însuși Și de a da o reprezentare artistică acestei înțelegeri Personajele legendare populare au cu toată individualitatea lor bine marcată un caracter foarte general și foarte complex, ceea ce le conferă o vitalitate și o longevitate extraordinară. Istoricul pedant care nu ține seama de cât de evenimente rămâne la suprafața lucrurilor. Poporul din potrivă, prin legendele sale, exprimă adevărul. Nu văd unde vrei să ajungi. La istorie și la prezent. Ce este întreaga noastră istorie medievală o sângeroasă luptă pentru putere prin aur. Ce altceva vedem în jurul nostru și astăzi, în societatea noastră industrială, capitalistă, în care cel care are banul are și puterea? Rapoartele poliției secrete ajung și la mine. Știam că te-ai prietenit cu Roekel, cu Bakunin și cu alți revoluționari și anarhiști, că particip la întruniri secrete. Dar nu știam că vrei să distrui sistemul nostru social printr-o operă a cărei acțiune... Se petrece acum vreo o mie de ani. Nu timpul acțiunii are însemnătate, ci înțelesul ei. Dacă din citirea poemului pe care vi l-am prezentat, lucrurile nu sunt, din păcate, îndeajuns de limpez, vă voi spune mai mult. Vreau ca toată lumea să înțeleagă cum trebuie această legendă a aurului aducător de putere și de moarte pentru cei care îl dețin. Vreau ca tot să vadă în acest inel răvnit al nivelungilor simbolul banului, odiosul stâlp al societății noastre. Domnule Conte, legendele exprimă istoria... Și ele ne arată că în punctul de pornire al oricării averi se află jaful, ura, crima. Iar crima naște crimă într-un lanț nesfârșit, care duce până în zilele noastre și care nu va fi rupt decât în clipa când va intra în scena istoriei un erou tânăr, pur, străin de corupția aurului, liber el însuși și eliberator al omenirii. Acest erou există, să nu vă îndoiți. Este proletariatul Să nu-ți fii că vei face din bravi noștri muncitori germani Personaje de operă Asta ar fi într-adevăr ceva nou Știți bine că nu Eu rostesc adevărul prin graiul legendei Acest erou poartă în poemul meu un nume Siegfried El este tânăr, frumos, curat el este de neînvins atâta vreme cât se ține deasupra luptelor pentru aur. Și dacă va fi învins, va fi doar prin trădare și înșelăciune. Da, da trebuie să recunosc. Concepția este într-adevăr măreață. Poemul există, deci. Dar muzica, dragă, Wagner... Mărțurisesc... N-am scris încă nicio notă Dar ea există în mine Vibrează în pulsul meu și îmi hăituiește gândurile Melodii, frânturi, motive Totul este învămășit Și totuși limpede Așteptând să se ordoneze pe hârtia coportative. Zigfried, Zigmund, Zichmund Zichlinde, Brunhilde, Botan Alberiști, Hundic, Valkirile Toți eroi epopeii sunt în mine dacă i-ați putea auzi, dacă i-ați putea auzi. Ascultă, Carl, n-ai să mă cresc poate, dar în tocmai așa îmi închipuiam că trebuie să sune muzica mea atunci, în Elveția, când eram tineri și săraci, când eram pe pragul disperării și totuși n-am disperat. Magistre, mă aflu preșma preajma dumneavoastră din 1855. Iată s-au împlinit 21 de ani de când ilustrul meu mentor și prietenul dumneavoastră, Franz Liszt, m-a recomandat atenției dumneavoastră. Ei bine, dacă îmi îngăduiți o mărturisire astăzi, în acest ceas de triumf, ceea ce m-a uluit întotdeauna a fost tăria cu care ați știut să vă urmăriți țelurile. Consecvența unei idei în viață, în artă. Cum aș fi putut altfel izbândi, dragul meu, Carl? Acum, în ceea ce privește consecvența unei idei, cum ziceai, lucrurile stau așa. Unii spun că opera mea și nerul imbelungilor are acum alt înțeles filozofic decât proiectele mele din tinerețe. Asta nu e adevărat. Sensul general, parabola tetralogiei a rămas aceeași. Dar timp de două decenii opera a crescut... S-a ramificat, au apărut personaje și acțiuni secundare, încât totul e o țesătură destul de complicată. Cel care mă iubește și se apropie cu răbdare mă poate înțelege pe deplin. Vă referiți desigur la scritura muzicală. La sistemul motivelor conducătoare, aceste întruchipări muzicale ale eroilor, stărilor sufletești, momentelor de acțiune, simbolurilor morale și așa mai departe Nu numai sistemul motivelor conducătoare este foarte important pentru muzicieni, și pentru cei care analizează dramele mele muzicale Dar crede măcar, voi, admiratorii mei zeloși, exagerați în semnătatea Magist. Eu n-am vrut să fac un sistem didactic, atunci de ce exagerați voi? Spectatorul inteligent poate înțelege dramele muzicale chiar fără a ști denumirea cutării sau cutării motiv Nu, nu, nu, nu. nu. La altceva mă gândim. Vezi, dumneata, această tetralogie a crescut gigantic ca un stejar neașteptat chiar pentru mine. La început am scris, cum știi, poemul moarte lui Siegfried. Treptat, acest început a devenit sfârșitul unui ciclu și este drama muzicală pe care o ascultăm în seară, Crepusculul zeilor. Am scris mai târziu al doilea poem, Tânărul Zicfrid. Apoi, simțind mereu nevoia de a lămuri rădăcinele măreției și cădirul lui Zicfrid, am scris Valkiria și, în sfârșit, poemul Aurul Rinului care deschide ciclul celor patru drame muzicale. <laughs> cum vezi, am mers caracul, Poemele tetralogiei au fost scrise în ordine inversă. Toate astea le știi de sigur, așa cum știi că pentru muzică am început metodic, cu începutul. Îți voi spune acum, însă, ceea ce nu știi, ceea ce nimeni pe lume nu a aflat încă. Cum am scris prima pagină muzicală a tetralogiei. Ascultă Era în 1853 Mă aflam în Italia la Specia. Într-o noapte de insomnie am avut viziunea sonoră Obsedantă A unui acord grandios Crescând dintr-o singură notă Asculți? Dintr-o singură notă Mi bemol răscând imens, tentacular, înnecându-mă parcă. Eram treaz, era un coșmar, nu mai știu. Dar voietul acela imens, multiplicat, mi se părea că este însuși rinul, fluviul mareț, tăinuitor al aurului aducător de putere și de crimă, aurul răfnit de zei și de moritor și păzit cu strășnicie, de neamul hidos al nibelungilor. Astfel s-au născut în noaptea aceea alucinantă primele pagini ale partiturii. Și apoi? Apoi, apoi lucrurile au mers destul de repede, dar cu întreruperile pe care le știi. Mai puțin decât oricare din creațiile mele Inerul Nibelungilor nu seamănă cu operele obișnuite. Aveam nevoie de un, de un teatru anume pentru a face din aceste reprezentații o sărbătoare. Neavând teatrul, de ce să mai fim muncit asupra muzicii? Până ce, acum câțiva ani, după ce o viață întreagă am întâmplat dușmănii și neînțelegeri, negurile s-au risipit dintr-o dată. Bavaria m-a primit ospitalieră, și s-a hotărât ca prin subscripție publică, teatrul festivalurilor să fie înălțat aici, la Bayreuth. Repede, de deci ce înapoi, la partituri și poeme. Siegfried a așteptat de 12 ani. În 1869, actul 3 era încheiat. În 1870, am scris actul I din crepuscul zeilor. Și abia acum 2 ani, 1874, am tras ultima bară de măsură. Inelul Nibelungilor. Era deci închis după ce mă stăpânise 25 de ani, aproape jumătate din viață. Erați aproape singur atunci, la începuturi, când numai List credea în genul dumneavoastră. Astăzi, tinerii muzicieni din Germania și din întreaga Europa văd în dumneavoastră un adevărat Siegfried. Eliberator și înuitor al muzicii. Au triumfat părerile dumneavoastră despre muzica viitorului, despre sinteza artelor în creații care să reunească muzica, poezie, artele plastice. Teatrul festivalurilor există. V-ați împlinit destinul, magistre. Ja, Mi-am împlinit destinul. De adevăr. Ce mi-aș mai putea dori? Poate că mă întreb acum câți vor putea să meargă pe urmele mele. Am deschis oare într-adevăr un drum? Sistemul meu, adică sistemul dramei muzical, este valabil și pentru alții? Sau... După mine va veni un lung șir de imitatori, biete care se vor crede vulturii. vulturi. Înțelesul filozofic al operei mele Nu va fi oare răstălmăcit Așa cum au și început unii să facă. Vă îndoiți? Magistre, învingătorii nu cunosc sensul întrebării Ziegfried nu a știut niciodată ce este îndoiala Ziegfried, într-adevăr, nu Votan însă Da deci nu știi, Carl, cât de aproape mi-este acum Votan, zeul trist și lucid. El își cunoaște sfârșitul și al neamului s-auzeiesc. Votan, cel mai uman dintre nemuritori. muritori. Mm -hmm. -mi minte? un înconjoară cu un cerc de foc pe Brünhilde, cea mai dragă dintre fiicele lui. O lungă, lungă așteptare a eroului tânăr, izbevitor, Siegfried. Mă simt bătrân, Karl. Și noi suntem închiși în cercul de foc. Și eu am așteptat pe Siegfried. Nu a venit. Ați ascultat biografia unei capodopere, Inelul Nibelungilor de Richard Wagner, scenariu radiofonic de Radu Gheciu. În rolurile principale, Mircea Albulescu, Corrado Negreanu, Constantin Brezeanu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Cristian Munteanu.